15. fejezet Ez a szokatlan látogatás úgy feldúlta Elizabeth lelki nyugalmát, hogy alig bírt magához térni, s hosszú órákon át folyton csak erre gondolt. Úgy látszik Lady Catherine csupán azért vállalta az utazás fáradalmait Rosings-tól Longbornig, hogy felbontassa az ő állítólagos eljegyzését Darcy-val. Magyarázatnak nem is észszerűtlen, de Elizabeth nem tudta elképzelni, honnan eredhetett az eljegyzés híre. Végül eszébe jutott, hogy mivel Darcy bizalmas barátja Bingleynek, ő maga pedig Jane Huga, ez elegendő alapot szolgáltathatott a feltevésre, hiszen ha egy esküvő küszöbön áll, az emberek rögtön másikat várnak. Elizabeth arról sem feledkezhetett meg, hogy Jane házassága révén ezentúl gyakrabban fog találkozni Darcy-val és derék szomszédaik a Lukaszlakban, mert Lady Catherine csak tőlük szerezhette értesüléseit Collinsék szék közvetítésével, bizonyára azt az eseményt jelezték szinte bizonyosnak és közelinek, amelyet ő maga csak távoli lehetőségnek érzett és remélt. De amint Lady Catherine szavait fontolgatta, akaratlanul is nyugtalankodva gondolt arra, milyen következményekkel járhat, ha a Lady nem tági hiszen kijelentette, hogy minden áron megakadályozza ezt a házasságot, s Elizának az jutott eszébe, hogy bizonyára egyenesen unoka öccséhez fordul, azt pedig nem ismerte bevallani magának, hogyan fogadhatja Darcy a házassággal járó összes hátrányok ilyen felsorolását. Elizabeth nem tudhatta, mennyire szereti a fiatalember nagy nényét, vagy mennyit ad az ítéletére, de mégis természetes volt a feltevés, hogy Darcy sokkal többre becsüli Lady Catherine-t, mint ő maga. Az is bizonyos volt, hogy ha a nagynéni azt a körülményt emeli ki, mennyi bajt okoz a házasság egy olyan leányjal, akinek legközelebbi rokonsága egyáltalán nem méltó az övéhez, ezzel Darcy-t legsebezhetőbb oldalán támadja meg. Tekintve Darcy-nak a rangról és a méltóságról vallott elveit, könnyen meg lehet, hogy a józan ész és a helyes okoskodás szavát fedezi fel ebben az érvelésben, amely alaptalannak és nevetségesnek tűnt fel Elizabeth előtt. Ha a fiatal ember tétovázott a múltban, nem tudva mire határozza el magát, s viselkedése gyakran erre vallott, meg lehet, hogy egy közeli rokon tanácsa és kérése eloszlatja minden kétejét, s rábírja arra, hogy a méltóság és a rangcsorbulása nélkül keressen boldogságot. Ebben az esetben Darcy nem tér többé vissza. Lady Catherine valószínűleg útba london Londont, s beszél unoka ücsével, aki eláll Bingleynek nek tett ígéretétől, és nem jön vissza Netherfieldbe. Ha tehát néhány napon belül mentegetőző levelet küld barátjának, hogy nem válthatja be ígéretét, akkor tudom, hányadán állok. Tette hozzá magában. Akkor nem várom többé vissza, nem is kívánom, hogy hű maradjon hozzám. Ha beéri azzal, hogy csak bánkódik utánam, amikor elnyerhette volna szívemet és kezemet, akkor engem sem fog sokáig emészteni utána a bánat.